Пралісу подвоювало її сили. Ще з півгодини минуло в напруженому мовчанні, аж раптом Петро, що йшов трохи попереду, тихо скрикнув. «Назад!» – пріся позадкувала. «Стій, не воршись!» – звелів Петро. «Я викришу вогню, там щось не гаразд!» Барлі, безгодня, провалля. Дівчина замерла на місці, вкрай перелякана. Їй здавалося, що досить зробити хоч би один крок в будь-який бік, і вона впаде в безодню. Блискавка спалахнула на мить, мигнула білим сяйвом по чорних стовбурах велетенських дерев і згасла. З далеку долини глухий гуркіт. Грім, прошепотіла пріся. Петро мовчки кивнув головою. У глибокій темряві, від його кресала, зірочками розсипалися іскри. Нарешті труд спалахнув. Парубок зробив новий смолоскип і освітив місцевість. Подорожні стояли перед страшним урвищем, глибину якого оком не можна було зміряти, бо з дна його підіймалися високі дерева. Дорога обривалася так круто, що якби Петро зробив ще пів кроку вперед, то вони обоє лежали б на дні урвища з потрощеними кістками. Петро і Пріся мимоволі позадкували – «Ой, Петре, куди це ми зайшли?» – з жахом прошепотіла дівчина, тулячись до брата. «І сам не знаю. Ніколи не бачив ані цього урвища, ані просіки. Що ж нам тепер робити? Спробуємо йти понад краєм». «Ні, ні!» – пріся вчепилася за братів рукав. «На Бога, Петре, краще почекаємо світанку, вже недовго. Тут досить тільки оступитися і смерть. Ось і грім, може мене гроза». Справді, здалеку долинув ще удар, глухий, короткий, а за ним прокотилася по лісі луна. «Чуєш?» – обізвалась після довгого мовчання Пріся. «І досі луна йде лісом. Аж дивно!» «Невже луна?» – стригнувся Петро, прислухаючись і собі до лісових звуків, які дівчина прийняла за луну від громовиці. «Ні, це щось інше, це не грім. здається, рубають ліс чи що?» Обоє почали уважно прислухатися. Рівномірні звуки, справді схожі на удари, долітали від кілясь слебини, ніби з-під землі. Виразно лунали хвилини затища. Подорожні відійшли на кілька кроків від страшного провалля і посідали на землю. Хоча Петро і втішав сестру, та сам дуже непокоївся. В несходимих матронинських лісах було легко заблудитися – а крім усіх небезпек, які могли виникнути внаслідок цієї несподіваної пригоди, ще й поїздка до Умані по Сару відкладалася на невизначений час. Тим часом удари почулися знову. Ці таємничі звуки в глухому пралісі серед непроглядної темряви наганяла якийсь незбагненний жах. «Петри!» – прошепотіла прися, притискаючись тісніше до брата – «Що б це могло бути? Мені лячно!» «А ось, здається, що!» – справкувала мове Петро. «Чи не молотять?» – спитала дівчина. «Що ти?» – відказав Петро. «Глупу ніч, коли хоч око встрель!» «Еге, он воно що! Це б'ють молотом по ковадлу!» «Так-так, вставай, сестра! ходімо. «Ой, брате, куди?» – сплеснула руками пріся. «Адже це, може, не чиста сила!» «Що ти? – засміявся парубок. – Це значить житло поблизу, якийсь лісовий хутірець, а може й село недалеко. Це, слава Богу, ось що!» Дівчина радісно схопилася, і вони рушили обережно, намацуючи дорогу понад яром у той бік, звідки долітали глухі удари. Незабаром уже й пріся не сумнівалася, що це були звуки від ударів молота по ковадлу. Хоча вони лунали водночас, та можна було розібрати, що гупало відразу кілька молотів. Скоро перед подорожніми, здалеку, в глибині яру, лимнув маленький вогник, червонуватий і тремтливий, немов зірочка. Ці ознаки людського житла викликали в обох страшенну радість. «Вогонь, вогонь, братику, люди!» – радісно вигукнула пріся, але Петро притримав її за руку. «Тихо», – прошепотів він. Вогонь то вогонь, та біля вогню, напевно, і люди, тільки які. В лісі та ще вдвох не можна підходити так довірливо, а то бував вскочиш у халепу. Прив'яжемо тут коней, а самі спершу підповземо і роздивимося, хто це і що. Парубок прив'язав коней, потім ліг на траву, звелів прісі повзти слідом за ним».